Розділ десятий, у якому з'ясовується, що ніщо так не посилює розумових здібностей, як голод і справа. А коли треба розв'язати якусь загадку, найкраще буває постяти на людські останки, але обов'язково в день померлих. Рейнвар фон Беляо зі Шльонська. Отто туди берегов пан на замку троски кинув на Рейнева неоцінюючий погляд, з голови до ніг і назад. Чорнокнижник, алхімік… Госецький шпигун. А до того всього ще й неманий вбивця. Широкий, так би мовити, діапазон спеціальностей. Із котрої з них ти прибув у мій замок. Не відповідаєш? Нічого. Я і так знаю». Рейн мовчав. Горло йому перехопило так, що він не міг ковтнути слину. Льох був страшенно холодний і страшенно смердів. Сморід, здавалося, вибивався з-під прикритого важкою залізною решіткою отвору в підлозі. Хоча спускання під вежу гвинтовими сходами забрало чимало часу, рівень, на якому вони перебували, не був найнижчим. Нижче було ще щось. Льохи під панною сягали певно самого нутра землі. Паховки повпихали смолоскипи в залізні тримачі. Відкрили зі скреготом решітку в підлозі у темний отвір, з якого відгонило гнилизною, спустили драбину. «Злась!» – підтвердив здогади Рейневана Дебергов. «Швидко!» Злізти до самого низу йому не дозволили. Сильно смикнули драбину. Рейневан Пев з висоти гримнувся об утоптану і як камінь долівку. Падіння на якийсь час забило йому дух. «У мене колись у трасках, в мах мудрило начитаний!» – звався згори Дебергов, затуляючи собою ту дещицю світла, яке пробивалося крізь отвір. Начитаний, красномовний, та він стверджував, що такий льох, як тутешній, називається облєд. Я В житті не чув, щоб хтось, крім цього, має вживав це слово. Воно походить начебто з гальської, і означає «забудка». Я просвічу тебе, чому саме така назва. Так ось, решітку зараз замкнуть. А про тебе забудуть. Абсолютно. Також і в тому, що стосується хліба і води. Тому особисто мені більше, ніж гальська, подобається тубільна назва Льоху – гладоморна. Я заморю тебе голодом, пане фон Беляу. І що ти порозумнішуєш і скажеш мені, хто тебе найняв, з чого наказу ти мав мене вбити. Попереджаю, брехня і крутійство тобі ні трохи не допоможуть. Я знаю, хто стоїть за замахом, а ти тільки наведеш подробиці і докази. Риневон застунув. Змінив позу. Він забився, але ніби нічого собі не поламав. Згори долетів ляскіт і брязк. Замикали решітку. Ага, був би забув, додав з висоти Деберов. Чеклунство? Якщо тільки ти справді, черівник тебе не врятує. Ах, гель, про якого я згадував... Наклав на Гладоморну спеціальні захисні чари. Він стверджував, що їх би не подолав навіть сам Мерлін. Він не брехав, як виявилося. А виявилося це на його власному прикладі. Він щез там внизу і тепер складе тобі компанію. А якщо звідти не вдалося втекти Рупіліїв із сілестю, то й у тебе нема шансів. Розчевай. Оскільки незабаром ти будеш там внизу пити власні стяки, «Я наперед бажаю тобі здоров'я і смачного!» Кроки і брязкіт тметелу затихли вдалині. замовкло від луні, і настала тиша, глибока і глуха. Через деякий час очі Рейнавана до темряви. Настільки, щоб помітити в кутку Льоху білий вишкірений череп, прикованого до стіни кістяка. Чутка підтверджувалася. Черівник Рупілій справді перебував у земку Трускей. Перебував і мусив у ньому залишитися на віки вічні. Основною проблемою, пов'язаною з магічними амулетами, пояснив колись Рейновановій Телесма, праський Черевник з-під Архангела, є питання розмірів. Питання розмірів має навіть більше значення, ніж питання ціни. Як відомо, що з ціннішого матеріалу виготовлено талісман, то більша його магічна сила – але нічого не вдієш. До того ж, що «добре» означає «дороге», додумалися ще фінікійці, Купуючи дешево, купиш шайс. Ця аксіома народилася, мабуть, іще в конторах Тіра і Сідона. Твердження буцім, що більша маса амулета, то він сильніший, було трюїзмом. Але трюїзмом вельма обтяжливим. Адже сама природа чародійних періаптів вимагала, щоб вони були зручними. Талісман мав сенс, коли його можна було носити при собі. В кишені, за пазухою на пальці. «Що з того, – казав телесма, – що спресований і висушений лелека дозволяє без проблем читати чужі думки? Що муміфікована нога мерця безвідмовно захищає від пристріту? Де це носити? На шнурку? На шиї? Виглядатимеш як дурень. Залишається погодитися з фактом, що… Амулети, талісмани та їм подібні надаються тільки до слабшої магії, до чеклунства нижчого рівня. Закінчував теоретизування чарівник практичним висновком. А погодившись, треба робити своє, тобто мініатюризувати. Якщо воно не може мати сильнішої дії, то нехай принаймні буде зручнішим у транспортуванні. Тож телесма експериментував багато із різними результатами. А коли Рейневан вирушав – то отримав у подарунок мідну шкатулочку розміром не набагато більшу, ніж два кулаки. У виставлених атласом відділеннях лежало не більше не менше 12 крихіток, мініатюризованих амулетів різного призначення. Ясна річ Рейнин ретельно оберігав шкатулочку і не наражав її ні на які небезпеки, оскільки його одноосібна вилиска у замок троски була збіса ризикована, шкатулочка залишилася під опікою Шарле. За деякими винятками. Він узяв із собою два амулети – перстень лікування ран і періапт викривання магії. Крім того, що вони мусили би придатися, обидва талісмани мали ще й ту перевагу, що були непримітні. Лікувальний перстень було вилиту з олова. Всередині виливок приховував чималий діамант. Періапт викривання магії був із золотого дроту, замаскованого плетінням з кінського волосу. Непримітність не врятувала лікувального амулета. Для мартагузів гурковця все малоцінність, і оливо також. Втративши кожушок, шапку, капшук, пояс і венеційський стилет, Рейневан втратив і перстень. Ще добре, що не разом із пальцем. Натомість застебнутий на руці вище ліктя волосяний періапт викривання не привернув до себе уваги під час обшуку і вцілів. І тепер був єдиною річчю, на яку в'язнення міг розраховувати. А розраховувати на щось ув'язнений мусив. Причому швидко. Рейневан усвідомив, що відколи він останній раз їв, минуло дві доби. Уже сорок вісім годин він не мав різки в роті. І мало що пив. Візум репертом, візум репертом, візум репертом. Кабустіра, бустіра, тіра, ра. Повторене заклинання дало не більше, ніж вимовлене за першим разом. Стіни облюет або, як волів де Бергов, гладоморни, засвітилися як фосфором, замерхтіли, наче трохляки в лісі. Підтверджувалася невесела істина про те, що на льох накладено якісь сильні захисні чари. Натомість не світився, не дивавані найменшого світла, прикований до мору кістяк, у якому Рейневан не міг не вбачати Ропілія Сілецця, видатного теоретика і практика магічних таїнств. Видатний чи ні, Рупілій у вигляді радісно вишкіреного кістяка, на відміну від стін, жодної магії не випромінював, з чого неспростовно випливало, що творіння магів довговічніше, ніж вони самі. Рейневан трохи підопав духом. Він бо потай сподівався, що Періапт дасть можливість викрити щось таке, що в його становищі виявилося би придатним. Адже Рупілій, будучи чарівником, Міг пронести у льох якісь магічні предмети, хоч би в прямій кишці, як у свого часу ув'язнений у вежі блазнів Мах Циркулос. Але рупілі Лезець не мав при собі нічого. «І тому він був тут», – підказував Рейновинові Глуст, сидів у кутку і вишкіряв зуби серед інших зітлилих і розкришених кісток. Якби в нього були ще якісь можливості, – підказував Рейновинові Глуст, – він би так не закінчив». Суворо наказавши глуздові мовчати, Рейневан приклав амулет до губів, потім до чола. Візум репертом, візум репертом, візум репертом. Його руки трохи тремтіли, шепіт ледве проходив крізь горло й губи. Голод дошкуляв, спрага ще більша. Його почало охоплювати дивне, дуже неприємне відчуття, відчуття відчаю. Він не знав, скільки часу минуло, як довго він уже був у в'язниці. Він швидко втрачав лік годинам і дням, раз у раз западав на якийсь час у сон, іноді нервовий, моментальний, іноді глибокий, ближчий до летаргії. Чуття його підводили, йому марилися голоси, стогони, голосіння, шкрябення каменя об камінь, брязкіт метал об метал. Десь далеко він міг би заприсягтися, сміялася дівчина. Хтось він міг би заприсягтися, співав. Грюнет дер вальд альтеннабен. Ва іст мін гезельт альзек ланге? Дер іст герітн хінінн. О, віа, Типові симптоми», – подумав він. «Голод і зневоднення починають діяти, і я втрачаю розум. Впадаю в безумство». І раптом сталося таке, що переконала його в тому, що він уже впав. Протилежна стіна Льоху почала рухатися. Шви муру явно здеформувалися, взялися брижами, як взірчаста тканина на вітрі. Стіна раптом здулася, ніби вітрило, наповнилася великою бульбашкою, яке швидко збільшувалася. Бульбашка в'язко луснула, і з неї щось вийшло. Це щось було невидимим, явно прихованим чарами. Протесту впілий Реневан, завмерший, втиснувшись у куток, Бачив контури постаті. Постаті прозорою, змінливою формою, яка в русі переливалася немов вода. Він збагнув, чому взагалі здатний це бачити. У Льоху все ще висіли залишки чарів, насланих періаптом викривання магії. Прозора постать не помітила його, плавно просуваючись у бік скелета Рупілія. А Рейни він раптом зі сліпучою впевненістю усвідомив, що це може бути його єдиний шанс. «Відео-вівендом!» – крикнув він з молетом у долоні. «Аліфтау!» Пустиць матеріалізувалася так зненацька, що нею аж кинуло. І це значно полегшило Рейневанові завдання. Він скочив на прибульця, як рись, хапнув, повалив на долівку, що сили всадив кулак під ребра. Повітря вийшло з прибульця разом із брудним словом, а Рейневан схопив його за горло. Тобто хотів схопити бо рептом дістав головою в обличчя. Хоч йому й потемніло в очах, він віддячив таким самим ударом, поранивши собі чоло об зуби. Той, кого він вдарив, знову вилився, а потім незрозуміло крикнув. Амулет викривання магії подіяв автоматично. Ольоху посвітліло. Ну, звичайно, встиг подумати Рейнаман, відчуваючи, як якась страшна сила піднімає його в повітря. «Це ж явно черівник! Той, хто знається на магі!» Подумав він у польоті. «Я посягнув на мага!» Подумав за секунду до того, як зі страшного розгону врізався в мур, з'їхав по ньому і згорнувся клубком, нездатний до жодних дій. Прибулець штурхунув його носаком чобота. «Ти живий?» – тихо запитав він. Рейневан не відповів. «Хто ти до да, дітька?» не відповів і цього разу. Згорнувся у ще тісніший клубок. Прибулиць нахилився, підняв з підлоги амулет. Переарт візум припертом упізнав він з відтінком подиву в голосі. Непогано зроблений. А, мій фефіада, ти викрив за допомогою заклинання істинного бачення, Толеда!» Алма застогнав, риновано обмацуючи голову і карк Матерностра клавіс Соломоніс. Добре, добре, досить, обійдеться без декламацій. Та й зробив візім припертом, ти? Телес Йошдун з Опатовіць. Із Гейдельберга. Недбело докинув Прибулець. Що там у нього? Усі здорові. Прибулець переступив з ноги на ногу. Це був чоловік на вигляд сорокарічний, невисокий, опецькувати, дуже плечистий, згорблений начебто якраз під тягарем цих плечей. Його одяг був сірим, простим і не дуже чистим вбранням пехолка або прислужника. Однак Рейнован міг побитися об заклад на будь-які гроші, що прибулець не був ні пехолком, ні прислужником. «Даси слова!» – запитав прибулець обмацюючи ніс, – «що не кинешся на мене знову?» «Не дам». «Що?» «Я мушу звідси вибратися». Чоловік якийсь час мовчав. А, «Розумію». Нарешті промовив він хрипко Ти сидиш в облует. Я знаю, для чого облюет служить. Я доставлю тобі їжу і питво, але не роби з цього надто далекосяжних висновків. Рейневан поглинав хліб, ковбасу і сир так, що ледве переводив подих, але легким пивом мало не захлинувся, погамувавши перший голод, їв повільніше жував старанніше. Чоловік у сірому вбранні. Прислужника з цікавістю спостерігав за ним. Рейневан, нагодований і напоїний, відповідав цікавістю на цікавість. От де Бергов, той, хто тебе сюди посадив, озвався чоловік. Він знає про твої магічні здібності. У загальних рисах. Скільки ти тут сидиш? А який сьогодні день? Сам чоловік заікнувся. це день померлих, комеморацію анімаром. Рейневан вицидив із дзбанка решту пива, а шкуринку хліба сховав за пазуху. «Ти можеш перестати водити мене за носа», – повідомив він. «Коли ти пішов поїдло, я роздивився предмети, які ти приніс, ті, що там лежать. Омела, березова кора, гілочка тису, свічка, залізний перстень, чорний камінь. Типові атрибути церемонії запомерлих. А сьогодні, як випливає з твої обмовки, свято сам він». Ти проникнув крізь стіну, щоб віддати шану отим кісткам. Причому за ритуалом старших рас. Влучно. Отже, це був твій родич або друг? Невлучно. Але перейдімо до важливіших речей. Я тобі пораджу, як уникнути смерті від голоду. Доблюється жали багатьох, а ти сам бачиш, що скелет тільки один, не рахуючи тих стародавний кісток. Настав добре вуха. Наставив? Наставив. Син Отто деберга, Ян, є утреквістом і гетьманом у таборі. Отто вбив собі в голову, що синульку вусит чигає на нього, хоче позбавити життя і заграбастати маєток. Хоча це, на мою думку, цілковита нісенітниця. Отто вона набула рис манії переслідування. За кожним рогом він бачить підісланого вбивцю в кожній страві підозрював труту. А в кожному гуситові вбачає сина патрицида. Звідси й береться його заповзятість на чашників. Усе просто. Ти повинен зізнатися, що ти є вбивцею, найнятий Яном Деберговим і прибув у троски, щоб убити Отто. Утішений цим щирим зізнанням, фиркнув Рену. Отто Дебергов накаже мене колесувати. Якщо припустити, що повірить, але досить йому запитати, як виглядає його син, і брехню буде викрито. Жмах! Ба ти не знаєш персвазійних і емпатичних заклинань? Ні, ну тоді тобі не пощастило. Чорт забирай, та перестань ти водити мене за носа. Я не хочу вся крев робити надто далекосяжні висновки. Але ти увійшов сюди, холерисна, крізь стіну. Тож відчини її й дозволь мені вийти. Прибулець довго мовчав, дивлячись не на Рейневана, а на кістяк. «Ні, шкода, але така можливість не розглядається!» Нарешті відповів він. «Чого це?» «Я не можу собі цього дозволити. Сиди спокійно, бо інакше я накладу на тебе констріктор. А ти на власній шкурі відчув, що з моїми магії тобі не мірятися!» У голосі прибульця прозвучала чванливість. І саме ця чванливість допомогла Рейнованові розв'язати загадку. Відіграла роль каталізатора завдяки якому каламутний розчин набув прозорості. не виключеним було і те, що це голод так загострював відчуття. «Подумати тільки!» – повільно промовив він. «Подумати тільки, що я прибув у троски саме для того, щоб із тобою зустрітися! Саме із тобою!» «Та що ти кажеш?» «Не міритися мені з тобою в магії!» – цідив Славариневан. «А ти, боїстинно, могутній чарівник!» До того ж поліглот. Тут навколо ніхто не вживає слова «облєт». Якби я звідси втік магічним проходом, якби я випадково зник, здіняли би тривогу. У тросках переховується чарівник. Черівник здатний подолати магічний захист Льоху. Бо сам його встановлював. Я пробрався у троски, щоб зустрітися з тобою, метри рупілі, щоби попросити в тебе поради. «Фантазії, яких мало. Тобі б романи писати!» – буркнув чоловік. «Що ти, чорт, забирай, робиш?» «Хочу відлити!» Риниван став над кістяком, розставивши ноги. «А що?» «Відійди, відійди, хвойда твою мати!» – зарепетував прибулиць. «Відійди, чуєш? Не смій, пап!» Він урвав, подивився недомовленим словом. Рейневан обернувся з тріумфальною усмішкою на вистах. «Так я і припускав», – сказав він. «Не родич, не друг, а в день померлих приходить до його останків зі свічкою й омелою. І впадає у шал, коли хтось хоче ці останки обіцяти. Оце ж я на твої власні останки не стяв би, правда? Це ж твої власні кості тут лежать, метри, рупілі і Специ в астральних тілах і буттях. Це твоє тіло померло в цьому підземелі, але не твоя особистість». «Ти астрально перенісся в чужу фізичну форму, у форму того, чию душу ти пересадив у власне тіло, і кого замість тебе тут убив голод». «Аж вірити не хочеться», – промовив після тривалого мовчання Рупілій Селезець. «Аж вірити не хочеться, які ж то холерні титани інтелекту марнуються в теперішні часи по в'язницях». Рейневон залишився сам надовго на достатньо довго, щоб вирішити, що настала чорна година, і згристи шкоринку хліба якраз на таку годину збережену. Зникаючи в стіні, Рупілій Сілезець залишив його у страшній самотності, страшній боязні і ще страшнішій муці сподівання. «Повернеться!» – калетало в голові плаксиве сподівання. «Не повернеться! Залишить мене тут, на погибель!» – оживала під черепом логіка. На що йому повертатися? Що він з того матиме, коли мені допоможе? Залишеного в облет справді забуде. Викреслить з пам'яті. Угорі тіло світло, пролунав брязки металу. «Мене витягують звідси?» – подумав Рейнеман. «Є Надія». Хіба що де Бергов утратив терпець, ухолодив Надію страх. І вирішив видушити з мене зізнання в інший спосіб. Мене витягують звідси, але для того, щоб затягнути до катівні. Нагорі щось гримнуло, клацнуло, брязнуло. Решітка зі скриготом розкрилася, щось застукало і зашкреботіло. Хтось затулив собою світло. З мору курептом виринув обрис спущеної драбини. «Ой, лесь, мене. Пролунав з висоти голос рупіля сілесця. «Швидко, швидко!» «Я ж не відкрив йому, як мене звати!» Дійшло до Рейнована, коли він піднімався драбиною. Не назвав йому іменя, тим більше фамільярного прізвиська, або він телепат, ясновидець, або... Нагорі виявилося, що власне або. А Рейневан застогнав у добре йому знайомих і достойних ведмеді обіймах. «Самсон! А вже ж, Самсон!» – підтвердив з легкою щіпливістю рупілі сілезець, за стояв поруч. «Заздрити можна на таких друзів, хлопче!» Не найгірших маєш, не найгірших. А тепер далі, дорогу. Але в який спосіб нема часу, відрізав Червник. «У дорогу, бо дорога вас чекає довга. Вони піднялися сходами нагору, звідти окучі двері ввели їх до камери тортур повної знарядів причанделів, від погляду на які холонула кров у жилах. У кутку ледве помітні були дверцята, що вели до возенького коридорчика. Вони пройшли повз кілька дверей підряд. Рупілій зупинився лише перед п'ятими чи шостими. «Ел ап, елеваміні івануе!» «Будьте відчинені, входи!» «Псалом!» Двері послухалися жесту і біблійного заклинання. Вони війшли. Приміщення було повне скринь і пачок. Рупілій поставив ліхтар на одну з них, сів на другу. «Відпочинемо!» – розпорядився він. «Порозмовляємо!» скриня, біля якої всівся Рейневан, була повна книг. Він стер пилюку. Суліат, абепойка, грсмагна Раймонда Лула, де драгібус супербайят хвілітатіс Бернера Склерво. Це мої пожитки. Рупілі широким жестом показав на пакунки. Книги і таке інше. Потрібні для роботи речі. Деякі з цих речей мають ціну, більшість немає. Більшість без ціни, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Ти, Рейневане Толедо. Хто ти, Самсоне, я до кінця не знаю. Але й ти, поза сумнівом, здогадуєшся про суть справи, що дозволить нам зберегти час і зусилля. Отже, безпотробиць, який не ображаються вас ані трохи не обходять, скажу. Отто де берегов, протягом десяти років мій спонсор і добрий господар – Раптом перестав бути добрим, почав ставити вимоги, виконати, які я не міг або не хотів. Тому з господаревої неласки я мав закінчити в облет голодною смертю. Мені вдалося зробити так, що у люху закінчило існування моє старе добре тіло. І дух іншої особи відокремлений від тіла цього тіла, яким я зараз користуюся. Пересадка відбулася з деяким поспіхом, у поспіху я вибирав і об'єкт. Результат такий, що я от розках усього лише слуга. І як таки я не винесу звідси своїх речей. Речей, до яких я дуже прив'язаний. Дуже прив'язаний, розумієте? Тому угода буде такою. Я допоможу вам втекти замку, ви, натомість, повернетеся сюди у строк до двох років і допоможете мені в переселенні. Угода укладена, я чекаю. «Спочатку одна річ, метри рупілів», – сказав Рейневан, погляджуючи о кутці оправи Енхірідона, папи Лева. «Я пробрався в троски, щоб...» «Я знаю, навіщо ти сюди пробрався», – перебив червник. «Ми вже на цю тему встигли з Самсоном трохи побалакати. І дещо вже знаємо». «Це правда», – Вилет відповів усмішкою на Рейневані в погляд. «Дещо вже знаємо. Не все». «Але деякий прогрес є». Йшлося не про деякий прогрес», – закусив Губурейниван, «а про те, щоб знайти спосіб остаточно розв'язати проблему». «Тобі саме час, – казав ти, Самсоне повернутися до себе. Ти просив, щоб я доклав зусиль, а тепер, коли можливість на відстані простягнутої руки перед нами». «Ти не слухав», – знову не дав йому докінчити Рупілі. «Я сказав, що ми розмовляли». Що дещо вже знаємо, але простягати руку все ще нема до чого, на жаль. Тимчасово. Ми вже трохи знаємо. У празі з Самсоном займався Вінсентія Кслибен. Він усе таки майстер над майстрами. Він стверджував, що йдеться про астральне тіло. І переспід, переспід позитивно блукаючий. Блукаючий переспід, скривився Рупілі. Ну, ну, «Твої видно майстра по гіпотезі. А чи пояснив вам, принаймні майстер над майстрами, про що тут насправді йдеться?» Що таке переспрід, знав кожен, хто мав контакти з магією і таємним знанням. Бодай побіжний. Кожного адепта езотеричних наук на самому початку навчання пригощали довгим, заплутаним і в надзвичайно недоступній формі викладеним умововидом, що стосувався конструкції людського буття. Людина випливала з умови воду, складається з фізичного аспекту матеріального тіла, за допомогою якого вона взаємодіє з зовнішнім матеріальним світом, який її оточує. Людина має також душу, збудовану з безсмертного ефіру. Існує також щось, що пов'язує і сполучає душу і тіло, що є посередником між душею і тілом. Це – флюїдне тіло, відоме як перисприт, і так далі, і тому подібне. Хоча ця справа принаймні на перший погляд. Здавалося б простою, важко було знайти двох магів, які мали б єдину думку стосовно перисприту. Сварилися щодо того, чи перисприт більш примітивний, чи більш ефірний, тобто, згідно зі смарагдовою таблицею, більш тонкий чи більш щільний. Не було єдності в тому, що периспріт постійний чи змінний, як і щодо того, на що периспріт справді має вплив, а на що ні. Існувала теорія, яка приписувала перисприту просто колосальні ролі можливості. Згідно з нею, від перисприту, який є за природою зв'язкою між матеріальним тілом і ефірною душею, залежить як сила, так і якість цього зв'язку. Іншими словами – він дає цілу більше або менше душі, а перисприт пересприту на рівня. Одних він наділяє славнозвісним великим духом і робить їх митцями, іншим надає великі аналітичні здібності і чинить із них науковців або винахідників, ще інших, забезпечуючи їм владу над душами, робить вождями і державними діячами, обраним дозволяє побачити невидиме зазирнути в безодні астральних буттів, перетворюючи їх на великих магів, спіритистів, пророків і ясновидців. А ще інші хоч і мають душу, але периспід їм на неї так поскупився, що все, що вони можуть, це сидіти в корчмі та пити одне пиво за другим. Про все це, як було сказано, Рейневон знав давно. Це були елементарні знання. Однак після проведеного в Празі обстеження Самсона Акслебен вжив означення «позитивний» і «блукаючий» пересприт. Вони вже належали до вищої школи, і маги Архангела пояснили Хрейновинові тільки трохи згодом. Річ у тім, що зв'язок пересприту з душею був, згідно з більшістю теорій, нерозривним. А зв'язок із тілом – ні. Пересприт, як стверджувалося, може в будь-який момент вирішити, що зв'язок душі з цим тілом йому не підходить. І розірвати зв'язок. Зазвичай, як стверджувалося, переспрід робиться власне у той момент, у який зв'язок виникає, тобто одразу після народження або в перші тижні життя дитини, тому така велика дитяча смертність. Розриваючи зв'язок, переспрід звільняє душу і разом із нею переходить в ефірну сферу, астральну, і залишається там навіки, будучи, як і сама душа, неприхильним до матеріального світу, негативно щодо нього налаштованим. Однак, трапляється, стверджували, що перисприту вдається відокремити не тільки від тіла, а й від душі. Так стається тоді, коли перисприт на відміну від душі налаштований до світу матерії позитивно. Такий перисприт блукає тоді в своєрідній смузі сутінків між матеріальним і астральним світом очікуючи можливості сполучити якесь незайняте тіло з якоюсь тимчасово неприлаштованою душею. Самсон у своїй теперішній духовно-тілесній формі є типовим прикладом такого сполучення. Проблема в тому, що невідомо, чий пересприт сполучає навмання чи керується при сполученні якоюсь логікою. Врешті-решт, хто нині в змозі дослідити логіку такого пересприту? А поки її не дослідили, нічого не вдієш. Те, що переспрід сполучив, смертній людині не розлучити. «Виходить, що ми в тій точці, з якої вийшли», – сказав звідчуємо голосі Рейнован. Марно проробили такий шмат дороги і марно важили головою. «Другий рівний мені спеціаліст у справах, які вас цікавлять», – знову перебив його черівник. «Мешкає в гранаді, туди трохи далі, ніж на Троскей, а тамтешні міри християн недолюблять. Переважно саджають їх на палю, або живцем здирають із них шкіру. На відміну від екслебена, я не рекламую себе як майстра над майстрами, але своє знаю, теж умію висунути гіпотезу. Вона дещо відрізняється від висунутий майстром над майстрами, головним чином стосовно того, що можливе, а що неможливе, що здійснене, а що ні. Здійснене все, треба тільки знати, як його здійснити. «Без образ, але гіпотез ми знаємо вже досить. Що і з Самсоном?» – перебив Йореневан. «Самсон!» – Рупілі навіть не глянув на нього. «Самсон знає мою гіпотезу, яка дещо відрізняється від гіпотези, Екслебена. Це радикальна і ризикована гіпотеза, визнаю. Я не здивуюся, якщо він її не прийме і не спробує. Але якщо так, то мусить почекати». Я до суті справи дійду. Надійніший спосіб повторного пересадження знайду. Мені на це треба щонайбільше два роки. Чому, як ви гадаєте, я призначив вам саме такий термін? Мені подобаються парні числа. Це знову повертає нас до нашої угоди. Тож запитую. Угоду укладено? Укладено. До двох років? До двох років. Ну, то йдемо. Ну одну мандрівку тісними коридорчиками... І вузенькими східцями Самсон скрасив Рейневанові розповіддю. Про деякі речі Рейневан здогадався, але слухав охоче про те, що Рейневан потрапив у тросках до лап католиків, дізналися абсолютно випадково гусити мали шпигуна в замку Тольштейн, який займали брати Ян і Генрік Берк із Дуби. У замок заїхав з візитом пан Лотар Герздорф. Він конвоював сімох в'язнів. Коли пан Герздорф бенкетував з братами, шпигун розпутав в'язнів. Один із них, нібито колишній Мартагус, виявився особливо багатомовним. І зізнався в одній важливі речі. У результаті цього повідомлення схопили і вкинули до льоху гетьмана Войту Єліника за звинувачення у зраді, шпигунстві і злочинних приватних інтересах. У льоху, припечений як слід, Єліник пролив світло на багато справ у тому числі на справу Рейневана. Дізнавшись, що Рейневан у Тросках у владі Дебергова, Ян Чапак і Гусицькі гетьмани визнали його втраченим. Ні про які рятувальні операції не хотіли й чути, тому за цю справу взялися з власної ініціативи Шарлей Самсон Таулер і Бата. Адже Таулера все ще був у резерві його колишній знайомий Машталір. однак вирішили, що до замку вирушить не Таулер, а Самсон. У троски, як було помічено, часто прибували селяни з провізією. Не тільки возами, а й по одному. Сторожа недоскіпувалася, за умови, що прибулий вписувався у тип селюка. Тобто був дуже нечупарний, дуже смердів, з обличчям нагадував простака й дурня. Самсон медок вписувався. В основному, отримавши для конспірації гуску, кухву масла і кошик грибів, він увійшов до Нижнього замку, де, загубившись у натовпі, взявся шукати Машталіра. Та перш ніж він знайшов, його самого знайшли. Рупілий сілезець швидко довідався про події кількаденної давності, про візит льонських і лужицьких панів і лицарів, про продаж бранців і про якогось віщуна чи заклинача, посадженого до Гладоморни. Будучи впевненим, що хтось його шукатиме, Рупілій сілезець стежив за тими, хто прибував до замку. Використовуючись цією метою магію, магія безпомилково викрила Самсона. «У мене серце завмерло», – зізнався Самсон. «Коли він застукав мене в стані. «А в мене завмерло! Коли застуканий схопив мене за горло, це щастя, що ми швидко з'ясували, хто ми такі!» Рупілій був не менш щирим. Ні той, ні інший – не були занадто хочемо розповідати подробиці. Рейневан не наполягав. Вирішивши ще про деталі цього швидкого взаємного з'ясування, він розпитає Самсона пізніше. Тепер він вислухав продовження про те, як вияснивши, ким вони є, Рупілі і Самсон Медок вирішили звільнити Рейневана на Облетте і зробити це в такий спосіб, який ні в кого не викличе підозр стосовно чаклунства – Тобто розтрощивши колодку решітки ковальським молотом. Тепер пошипки закінчив Самсон, вони йдуть до потайного ходу, який поєднує замок Троски з зовнішнім світом. Бо такий хід існує. І всупереч поширеній легенді не є легендарним. «Швидше, швидше!» – поквапив Іхрупілі. «Ми повинні поспішати. Щось недобре, я це відчуваю ширяй над замком». Гвинтові сходи були круті, а їхні сходини винятково нерівні. Спускалися вони довго, доти доки дорогу їм не перегородила монолітна шерихата скеля. Не було і сліду дверей чи входу, але пілі, слід розуміти це зовсім не було проблемою. «Ящіль веїль, бахся сога, ефефа, екисисідід Стіна не впала, як це випливало б із біблійного тексту заклинання, а розійшлася, розкрилася наче завіса. За нею була чорна прірва, з якою віло неприємним запахом. «Звідси підете вже самі», – заявив рупілий сілезець, вручивши самсоновий ліхтар. «Година ходу, не більше. Аж ви повинні вийти до світанку. Лампа магічна». Вона забезпечить вам світло на досить довгий час, але я рекомендую радше поспішити. Це трохи лабіринт, але легкий. На розвилках треба повертати завжди праворуч. Ви дасте собі раду, не чіпайте відгалуженнями. Не затримуйтеся занадто довго, старайтеся не торкатися, чого не треба. Будьте уважними і пильними. Я вже казав, щось недобре витає над замком. Бувайте. А де ми вийдемо? черівник ляснув себе долоною чоло. «Був би, забув. Вихід розташований на північний схід від замку. Недалеко від виходу буде потік. Ідучи за його течією, ви дійдете до поселення, яке називається Ктова. Тобто майже при самому життавському гостинці. А де чекають ваші?» «У лісах. На північ від замку. Ми знайдемо їх». «Ну, то з Богом. Бувай, Самсоне, бувай, краянини Рейнмере. Забудьте про нашу угоду». «Не забудемо». Дякуємо тобі за все, метра і краянина. Дозволь запитати, з яких місць Льонська ти походиш? З Познані. Ідіть уже, ліхтар магічний, але не вічний. Коридори, якими вони йшли, були без сумнівно, природного походження, вимиті водою. Тільки на початковому відрізку під самими тросками вони носили сліди людського втручання. Однак стіни були оброблені так примітивно, а рештки Кайл та інших знарядь, які валялися там і сям, були так поїдені Іржею, що було зрозуміло. Гірничі роботи велися тут багато століть тому. Замок Троски, початок будівництва якого датувався приблизно 1370 роком, не постав на незаймані скелі. Не було сумніву, що бабу і панну збудували на якійсь прадавній конструкції, яка сягала далеко вглиб. Що далі, то менше було слідів ярничої діяльності, врешті вони зникли повністю, поступившись місцем природним і величним стелактитам, з яких вода рясно капала на стелагміти. Ґрунт став нерівний, тому їм довелося йти повільніше і обережніше. Коли під ногами Самсона черговий раз щось захрустіло, велетень нахилився, посвітив ліхтарем і зітхнув. Сліди діяльності людини зникли. Але не сліди самої людини, а точніше і рештки. Вони ступали по порозкиданих людських кістках. Рейневан уже якийсь час тримав періапт візом-репертом, на поготові. Тепер він активував його дещо тримтячою долоною заклинанням. Він не помилявся. Підземна каверна засвітилася іскристим кристим сяйвом. Світло ліхтаря викликало зловісні тіні, що мхтіли по стінах, ніби величезні кажани. У цій ілюмінації здавалося, ніби оживають розписи, які покривали стіни. Спіральні меандри вирували так, що голова йшла обертом, коні й олені, здавалося, ставали дибки, змії згорталися і розгорталися. Танцювали рогаті люди. «Кельти!» – сказав Самсон. «Він, мабуть, мав рацію. І стімо тут». Людські черепи зі стукотом Котилися з-під ніг Хрустіли розчавлювані гомілки Перед ними відкрилася чергова каверна Така висока, що її склепіння зникало в темряві Світло ліхтаря і світіння Періапту видобули з-підьми Ще один наскельний рельєф Вони в унісон зітхнули З надскладеного з черепів кургану Вишкіряли на них зуби І вилуплювала очі Потворна морда Демонічна маска обличчя самого Рогатого диявола. За кожуха блідого моху просвічувала червона фарба, якою моторошний ідол колись був обляпаний. Людські кості валялися всюди, здіймалися купами. «Це не кельти?» – ковтнув слину Рейнеман. «Ні», – погодився Самсон. Він говорив із зусиллям, не мов через превелику втому. «Затримуємося тут, ходімо» і вийдемо звідси нарешті, що щось лихе нависає над цим місцем і навколо нього». Вони йшли пильно стежачи, щоби повертати праворуч весь час праворуч, а розвилок більшало у міру того, як вущив коридор. Врешті-решт стало так тісно, що їм довелося йти один за одним. Десь за стіною Рейнван виразно чув, як шумить вода. Це міг бути потік, про який згадував рупілі. Вони йшли під земельнями як підрахував Рейневан, значно більше години. Тому повинні були віддалитися від замку троски на чималу відстань. Щонайменше чверть миля, а може навіть і більше. Мені здається, що я відчуваю на обличчі подих. Він раптом зупинився. Прикрий, ліхтар, може ми помітимо світло? Я помітимо, назовні все ще ніч. Прохід стевав дедалі тіснішим. Вони вже не могли йти навіть один за одним. Доводилося... Просуватися боком, крок за кроком, нога за ногою. Рейневан раз у раз шурхав по скелі животом, шкріп по нігудзиками куртки. Для Самсона метка, який мав набагато більші габарити, тіснота лазу мала бути справжньою гієною. Рейневан чув, як гігант стогне і лається. «Самсоне, іди, іди, я з тобою». «Ти пройдеш?» «Пройду». «Якось ти йди, знайди вихід, дай знати, що він близько!» Холодний подмух на ринуваному обличчі став виразно відчутний. Йому також здавалося, що він чує запах лісу, ялиць, шишок. Він почав пропихатися швидше, робити дедалі різкіші рухи. Раптом прохід розширився, і він побачив зірки. Від виходу, здавалося, його відділяв лише крок. «Є вихід!» – крикнув він. «Самсони, я пройшов, пройшов!» Він втратив ґрун під ногами і з криком полетів униз. Упав, на щастя, з невеликої висоти на кам'янистий осип. Відшліфована водою галька розтопилася під ним, як жива. Осипалася. Він з'їхав разом з лавиною крутим схилом, беркицнувся на обриві, на люту гримнувся об камінь, аж нарешті впав на мох з обома руками в піні і льодовито-холодній воді потоку і моментально збагнув, що він не сам. Він зрозумів це ще до того, як почув хреб коня, удар підкови об камінь, і голос. «Рейн, Марис Беляве, вітаю, вітаю, який я радий!» Він знав цей голос. Місяць, що випливав у просвіт між хмарами, дав достатньо світла, щоб рейн міг побачити карого коня з блискучою шерстю, і силует чоловіка, який тримав вішки. Його обличчя, що освітилося в пітьмі, бліде, пташине, чорне волосся до пліч. Рейневан уже бачив цього чоловіка, чув цей голос, а Ян Сміржицький зі Сміржиць видав йому його прізвище. Це був Біркард Греленард, довірна особа єпископа, найманий убивця, людина, яка вбила Петерліна. Рейневан похолов. «Ти дивуєшся, що я тут чекаю!» Блиснув зубами стіну «Я знаю, цей хід багато років, бідний дурньо! Я знав, що ти спробуєш сюди втікати, а про те, що ти в тросках, мені донесли. Я маю очі і вуха всюди. І я добрався до тебе, Беляву, нарешті я до тебе добрався!» Зашироділа Галька Осипу. Згори по камінню з'їхав Самсон Медок, як буря, і ангел помсти. Раптом гримнув грім, сліпучо блиснуло в листопаді блискавка. Кінь стіна лаза став дибки, з диким іржанням сам він висмикнув меч із спіхов, і на очах Рейнова накинув його у паніці, відскочив на кілька кроків назад. «Рия!» – заявив він. «Барцабель! Гаскартатан!» Блиснуло вдруге. Перш ніж його осліпило, Рейневан побачив, як стінолаз викривляє в панічному страху обличчя, як зажмурі очі, як нескоординовано махає руками і як раптом починає меншати, розпливатися, змінювати форму, щоб нарешті полетіти у вигляді птаха з диким скрекотом. «Адсумос!» прозвучало звідкіль з недалека, на клич відповіли чергові голоси ближче і далі. Пролунало і ржання ту під копит. «Ацумус! Ацумус! Бери коня!» Хакнув Самсон, тицючи рейнованими до рук віжки Керого коня. «У сідло! І в ліс! А ти?» «Про мене не турбуся! Ми повинні розділитися! На світанні ми знайдемо один одного! Отікай! Пішов!» Він скочив у сідло. Самсон сильно ляснув коня по крупу. Карий зіржав і пішов у чвал між ялиці. Хоча галоб по темному лісу загрожував катастрофою, одурілий від подій Рейневан не стримував коня, який, здавалося, вмів підлаштовувати біг до обставин і давати собі раду з перешкодами. Десь іззаду, а потім збоку, долітав тупіти диких крики. Рейневан втиснувся в гриву. «Ацумус! Ацумус!» Місяць сховався за хмарами, зануривши світу непроглядну темряву. Тільки тоді Рейневан почав стримувати коня. Зрештою, це далося йому легко. Чвал вимочив карагу. Кінь з посвистом хрипів, був весь у піні. Рейневан зупинив його, прислухався. Лісом усе ще розносилися крики і свисти. Кари захрипів. Знову пронизливий свист, ближче. Кінь мотнув головою і заіржав. Рейневан ухопив його за храпи. Не допомогло. Карий висмикнув голову, і іще голосніше. Розуміючи, що кінь реагує на кличі, Рейневан, не роздумуючи, зіскочив сідла, виламаною з куща гілкою шмагнув по покрупу. Кінь, звискнувши, кинувся в галоп, а Рейневан бігцем пустився через ліс у протилежному напрямку, аби подалі. Він біг на без передиху, Тривога додавала сил і пруткості. Дорогу йому перегородив спочатку стрімкий потік, потім підйом і яри серед скель дивної форми. Потім він перебрів, не роздумуючи, намокши по коліна, побіг до ярів і раптом передумав. Яри були надто очевидним шляхом утечі. Крім того, вони могли легко загнати його в пастку, якийсь кульдесак без виходу. Він став щосили дертися на круто схил. Невдовзі він забрався на голу вершину, де сів, ловлячи дрижаки, втулений між двох волунів. Не минули й три очі наші, як струмін збурили хропливі коні і кільканадцять вершників у чорних плащах. Подолавши потік, переслідувачі заглибилися в яри. Небо на сході почало трохи світлішати. Рейневон трясся, клацав зубами, Мокрий одяг дубив на ньому, замерзав. Холод кусався, мов скажений пес. Було абсолютно тихо.